Faikwanifuddin Rahimani Warahimakumullah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan Tafsir Ibn Kathir Ringkasannya masuk pada Penafsiran Surat An-Nasar Surat An-Nasar Surat An-Nasor artinya pertolongan. Yang dimaksudkan adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya yang Mulia, Nabi Muhammad SAW dan agamanya Al Islam. Surat ini nama lainnya adalah at tawdi yang artinya perpisahan Sebagaimana akan kita pahami Di dalam penjelasan nanti Mengapa dinamakan surat At-Tawdi' perpisahan Dan ulama' sepakat Bahawa surat ini termasuk kategori, kategori Al-Madaniyah Surat Al-Madaniyah tetapi turunnya di Makkah Karena yang dimaksud dengan surat Al-Madaniyah itu Yang turun setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah Walaupun kemudian turun di Makkah Apabila turun setelah beliau berhijrah ke Madinah Maka itu tetap disebut surat Madaniyah Baik dan ulama menyebutkan Ini adalah surat Yang terakhir turun Satu surat penuh Yang turun terakhir Satu surat penuh Yang turun terakhir Berdasarkan Beberapa riwayat Di antaranya Dari Ubaidillah Bin Abdullah bin Utbah Beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepadaku, "Tahlumu akhir surat yang nuzulat min quran nuzulat jami'an. Apakah kamu tahu satu surat yang turun terakhir dari al-Quran yang turun seluruhnya?" Yang turun seluruhnya Maka Kata Ubaidillah Naam Iza ja'a nasrullahi walfat Dia berkata iya Surat yang terakhir turun Dari Al-Quran Dan turun Sekaligus semuanya Dari ayat pertama sampai terakhir Adalah Iza ja'a nasrullahi walfat Maka kata Ibn Abbas Sadaqta engkau benar Engkau benar Baik Hanya saja Ulama berbeda pendapat Kapan turun ayat ini Apakah setelah Fatuh Makkah Atau sebelum Fatuh Makkah Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala adalah setelah fathu makkah apabila dilihat dikuatkan lagi apabila dilihat pada konteks ayat idza jaa nasrullahi wal fath apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kemenangan yang dimaksudkan di situ adalah fathu makkah baik Ayat ini terdiri dari atau surat ini terdiri dari tiga ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastagfir, innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk kepada agama Allah secara berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Robmu, yaitu mengucapkan Subhanallahi wabhamdih dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Surat An-Nasr, surat ke 110. Ayat 1 sampai ke 3 Baik Jemaah sekalian Imam Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan Cukup banyak riwayat Untuk menjelaskan Makna yang terkandung di dalam Surat ini Namun Riwayat yang banyak ini Kebanyakannya isinya sama Hanya untuk saling mendukung Antara satu dengan yang lainnya Pertama sekali Beliau sebutkan sebuah Riwayat Yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Beliau berkata Kana Umar Ma badar. Dahulu Umar Ketika beliau jadi khalifah Memasukkan aku bersama Para pembesar perang badar Jadi ada majlis khusus Majlis syurahnya Umar Yang diikuti oleh para peserta perang badar Sahabat-sahabat senior Tiba-tiba Umar Mengundang anak muda Anak kecil ya Anak kecil masih sangat muda Masih belasan tahun ketika itu Masih belasan tahun Yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala Faka'anna Ba'dahum wajada fi nafsih Maka seakan-akan kata Ibnu Abbas Aku lihat Sebagian para sahabat tersebut Merasa tidak senang Dengan kehadiranku ini manusiawi, karena ini majlis para sahabat senior, kok tiba-tiba muncul anak kecil? Sampai-sampai mereka berkata, Lam lima yadulhada mana, lima yadulhada mana, walana abna umislih? Mengapa anak kecil ini ikut hadir bersama kita, padahal kita juga punya anak seperti dia? Kita juga punya anak seumur dia Fakala Umar Maka Umar radiyallahu anhu berkata Innahu mimman alimtum Sesungguhnya dia Dari yang kalian Telah sudah sudah Mengenalnya Maksudnya dia walaupun kecil Masih muda Tetapi dia memiliki ilmu Terhadap Al-Quran Fadahum dzat yumin maka Umar mengundang mereka para pembesar badar ini suatu hari faada Khaluhu maahum lalu beliau juga mengundang ibnu Abbas bersama mereka iya kemudian kata ibnu Abbas radhiyallahu taala nuna فَمَا رُعِيْتُ أَنَّهُ دَعَانِ فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ Maka Nampaknya kata beliau Tidaklah Aku diundang ketika itu Kecuali Umar ingin menunjukkan Tentang Keilmuanku kepada mereka Fakala Lalu kata Umar مَا تَكُولُونَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّةً apa pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath"? Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yaitu surat An-Nasr. Sampai akhir ayat. Sampai akhir surat. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, Amaran, anahmadulillah dan nistaghfirah, jika nassarana wafatah علينا. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk memujinya dan beristighfar kepadanya apabila Dia telah menolong kita dan telah memenangkan kita. Wasa kata baidhum falamiyakul shay'an dan sebagian mereka. Hanya diam saja, tidak mengucapkan apapun. Fakohalili, lalu Umar berkata kepadaku kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma. Akadali kataku lihat Abbas, apakah engkau berpendapat demikian juga Wahai Ibn Abbas? Fakultulah, maka aku berkata tidak. Fakohalama takul, kalau begitu beliau berkata kalau begitu apa pendapatmu? Fakultul, maka aku mengatakan huwa ajalur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu lahu kata nabi sallallahu kata kata ibnu abbas radhiyallahu ta'ala huma ayat ini adalah pengabaran tentang ajal rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajalnya sudah dekat. Jadi ini hakikat makna yang terkandung di dalam surat ini. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ajal beliau sudah dekat. Qala idza jaa'a nusrullahi wal alamatu ajalika. Allah Subhanahu wa taala berfirman Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan maka itulah dekatnya ajalmu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbik wastagfir innahu kana tawwaba. Maka kalau begitu engkau wahai Muhammad hendaklah bertasbih dengan memuji rabb dan memohon ampun atas dosa-dosamu sesungguhnya dia Maha menerima taubat Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, la a'lamu minha illa matakul. Saya pun tidak mengetahui hakikat sebenarnya surat ini kecuali seperti yang engkau katakan. Baik. Jemaah sekalian, inilah di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita, kepada kita hakikat makna yang terkandung di dalam Surat yang mulia ini Bahawa surat ini Di dalamnya Rasulullah SAW Dikabarkan oleh Allah SWT Apabila telah datang Pertolongan Allah dan kemenangan Kemenangan yang dimaksudkan adalah Fathu Mekah Maka kalau begitu Ajalmu sudah dekat Kalau begitu Ajalmu sudah dekat Ia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak tasbih dengan memuji rabb dan beristighfar Kepadanya, nya Sebagaimana insyaallah taala akan kita sebutkan hadis-hadis yang lain tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak tasbih dan istighfar di akhir hayat beliau. Baik. Jadi Inilah salah satu hadis yang menafsirkan surat yang mulia ini dan Imam Nukathir Rahimahullah juga menyebutkan hadis-hadis yang lain yang intinya adalah sama. Yang intinya adalah sama menunjukkan bahwasannya surat ini adalah pengabaran tentang dekatnya kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Hadis yang lainnya yang disebutkan Imam Nuqaisir Rahimahullah di dalam penafsiran ayat ini beliau menyebutkan beberapa hadis di antaranya beliau kutip dari Ibnu Jarir Imam Ibnu Jarir At Tabari demikian pula dari Imam At Tabrani. Dari ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma, beliau berkata, bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, itu kata Allah akbar Allah akbar, jaa nassrullahi walfat, jaa ahlu Yaman. Kata Abbas radhiyallahu taalaanhu ma. Tatkala kami bersama Rasulullah SAW Di kota Madinah Beliau berkata Allahu Akbar Allahu Akbar Telah datang pertolongan Allah Dan kemenangan Telah datang Ahlul Yaman Telah datang Ahlul Yaman Penduduk Yaman Kila ya Rasulullah Maka dikatakan kepada beliau Wahai Rasulullah Wama Ahlul Yaman Siapa Ahlu Yaman itu? Beliau bersabda, kaumun roki ratiqatu kotun kulu buhim, Mereka adalah satu kaum yang lembut hati mereka. Lagi natin dan lembut juga perangai mereka. Al imanu yamanul. Iman itu Yaman. Wa al Yamanun dan fikih itu Yaman. Wal hikmatu Yamaniyah. Dan hikmah itu juga Yaman. Ini adalah hadis yang juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang penafsiran surat ini. Jadi saya katakan kan di antara pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kedatangan penduduk Yaman secara besar dalam jumlah yang sangat dalam jumlah yang cukup besar untuk apa untuk masuk Islam ini juga termasuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala nampaknya ini yang diinginkan oleh Imam Nukifir rahimahullah bahwasanya termasuk Pertolongan Allah kepada Rasulullah SAW adalah Kedatangan penduduk Yaman Untuk masuk Islam Kemudian Nabi SAW di dalam hadis ini Memuji Penduduk Yaman Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya Lembut perangainya Iman itu Yaman Fikih itu Yaman Hikmah itu Yaman Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan Uh, kemuliaan penduduk Yaman. Baik Hadis yang lainnya InsyaAllah kita sebutkan dulu Hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nukathir Rahimahullah Baru kemudian kita berikan kesimpulan Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik Hadis yang berikutnya diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Beliau menceritakan ketika turun idza ja'an Nasrullahi wal fath Ayat yang mulia ini apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membacanya sampai akhir ayat, eh, sampai akhir ayat. Lalu beliau bersabda: Anasu hiyizun, wa ana wa ashabi hiyizun. Manusia adalah orang-orang yang baik, yaitu kaum mukminin, dan aku dan para sahabatku adalah orang-orang yang baik. Wakal lalu beliau wasallam bersabda la hijrata ba'dal faqhi walakin jihadun wa niyatun tidak ada lagi hijrah setelah al-fat kemenangan, maksudnya setelah fathu makkah akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat jihad dan niat baik Maksud hadis ini adalah mengabarkan kepada kita keterkaitan erat antara surat ini dengan Fathu Makkah dan menguatkan pendapat bahwasannya al-Fath kemenangan yang dimaksudkan di dalam surat ini adalah Fathu Makkah, kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Iya. Kemudian Nabi SAW menegaskan Bahawasannya setelah penaklukan kota Makkah ini Tidak ada lagi hijrah Artinya apa? Makkah akan terus menjadi negeri Islam Sampai hari kiamat Tidak mungkin ada lagi Berhijrah dari Makkah Dikarenakan Tertindas oleh orang-orang kafir Sehingga kita tidak bisa Beramal atau menjalankan syariat Islam karena ditindas itu nggak akan ada lagi nggak akan ada lagi sampai hari kiamat iya dan ini termasuk pertolongan Allah subhanahuwataala yang sangat besar terhadap kaum mimin akan tetapi jihad dan berniat untuk berjihad itu akan selalu ada akan selalu ada sampai hari kiamat baik Imam al rahimahullah juga menyebutkan riwayat-riwayat yang lain yang intinya adalah sama, yang intinya adalah sama dengan riwayat ini. Baik. Kemudian hadis yang lainnya ini termasuk keistimewaan tafsir Ibn Khatib. Beliau menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan penafsiran ayat dan ini dan ini adalah. Salah satu metode terbaik di dalam memahami Al-Quran, karena itulah fungsi daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam ayat. Makanya dikatakan para ulama, Al-Quran ahwajul ilah sunnah, mina sunnatilah Al-Quran. Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Karena Sunnah itu menjelaskan Makna-makna yang terkandung Di dalam Al-Quran Al-Karim Baik Sekarang kita lihat riwayat yang lainnya Yang juga sangat penting sekali Bahwasanya Imam Nukathir Rahimahullah Ta'ala menyebutkan Sebuah Riwayat yang sahih Rasulullah S.A.W melakukan Solat 12 rakaat. Pada waktu duha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Salat 12 rakaat pada waktu duha. Pada hari penaklukan kota Mekah, pada hari penaklukan kota Mekah, kata Imam Luqman Rahimahullah, sebagian ulama berpendapat itu adalah salat duha. Beliau kerjakan 12 rakaat di waktu duha. Pada hari penaklukan kota Mekah. Tetapi pendapat yang benar Sebagaimana kata beliau Itu bukan solat duha Melainkan solat al-fat Solat kemenangan Yang dianjurkan atau disunahkan Bagi pemimpin pasukan Jadi pemimpin pasukan jihad Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kemenangan berupa menguasai benteng musuh atau negeri musuh maka dianjurkan baginya untuk melakukan solat sebanyak 12 rakaat solat sunnah. Ya, ini pendapat yang lebih kuat dikuatkan dengan satu riwayat dari Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ma, di mana Ketika beliau memimpin penyerangan Ke negeri Madain Iaitu negeri Persia Yang kota Madain yang terdapat di Persia Maka beliau Juga melakukan solat ini Sebanyak 12 rakaat Beliau sebagai pemimpin pasukan Juga melakukan solat ini Iya Kemudian Ulama juga berbeda pendapat Apakah beliau Melakukan uh, Solat ini dengan satu salam saja Sebanyak dua belas rakaat Iya Ataukah dua rakaat Salam dua rakaat salam Nah pendapat yang benar Kata beliau adalah Dua rakaat salam Dua rakaat salam sebagaimana terdapat dalam sunan Abu Dawud Ya, Kemudian tadi uh, Solat yang dikerjakan oleh Sa'ad bin Abi Waqas Beliau hanya mengerjakan sebanyak 8 rakat Jadi tidak sampai 12 rakat Iya Jadi intinya itu adalah Solat Al-Fat kemenangan Baik Jadi ini diantar hadith Yang mengiringi Uh, turunnya surat yang mulia ini pada hari fajrum Mekah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Salat kemenangan dan ini dianjurkan hanyalah bagi pemimpin pasukan baik kemudian hadis yang berikutnya yang juga sangat penting sekali disebutkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah riwayat-riwayat diantaranya dari Imam Al Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku' dan sujud setelah turun ayat ini. Iya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an fi ruk'ihi wa sujudihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca pada rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahummagfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahummagfirli apa artinya maha suci engkau ya allah rob kami dan dengan memujimu ya allah ampunilah aku kata aisyah radhiyallahu anha al qur'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan Al-Quran. Maksudnya apa? Mengamalkan perintah Allah yang terdapat dalam ayat yang terakhir dari surat ini. Apa ayatnya yang terakhir? Ha? <tose> <tose> Fasadhihi -bi bhadir Robbika was-talfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Robbmu dan beristighfarlah. Itu perintah Allah. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara beliau mengamalkan? Itu ada dua macam cara beliau mengamalkan. Yang pertama, beliau baca dalam ruku dan sujud. Dan ini dianjurkan juga bagi kita membaca doa ini dalam ruku dan sujud. Walaupun yang Abdol adalah kadang kita membaca doa ini, kadang membaca yang lainnya di sekolah. Itu yang abdul Apabila di dalam satu gerakan salat terdapat banyak bacaan, maka yang abdul adalah kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita di antara yang beliau baca di akhir hayat, di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia adalah Subhana kalau Allahumma, Rabbana wa bihamdik, Allahumma mufthirli. .Yeah. Rabbana wa bihamdik, Allahumma mufthirli. Ana ulangi. Subhana Rabbana wa bihamdik, Allahumma mufthirli. Rabbana wa bihamdik, Allahumma mufthirli. Rabbana wa bihamdik, Allahumma yeah. mufthirli. Ini kadang kita baca yang ini, kadang baca Subhana rabbi al-a'la dan Subhana rabbi al-azim. Jadi beliau baca di ruku dan sujud ini sama. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik, Allahumma gfirli. Kata Aisyah radiyallahu anha, ini sebagai pengamalan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Baik. Ini yang pertama. Beliau amalkan dalam salat. Ini cara beliau untuk mengamalkan ayat ini. Beliau amalkan dalam salat. Kemudian di sini tidak disebutkan berapa kali beliau baca. Sudah masuk magrib, Belum ya? Kemudian di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau memperbanyak bacaan ini. Artinya apa? Ini bisa dibaca berapa kali pun tidak masalah. Bisa dibaca berapa kali pun tidak masalah. Ya, karena kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau memperbanyak membaca eh uh, zikir ini di dalam ruku' dan sujud. Ya. Ini yang pertama, beliau baca dalam solat. Kemudian yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan yang lain. Aisyah radhiyallahu anha bertanya berkata, "Karena Rasulullah SAW yukfir fi akhir amrihi min qaulin." Adalah Rasulullah SAW memperbanyak ucapan Yaitu ucapan nadikir Di akhir urusannya Dengan mengatakan Subhanallah wa bihamdi Astaghfirullah wa atubu ilaih Subhanallah wa bihamdi Astaghfirullah wa atubu ilaih ini zikir yang ringkas sekali. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bermaksud Maha Suci Allah dan dengan memujinya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini perbanyak kita baca Zikir ini. Ini yang diperbanyak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap urusan beliau diakhiri dengan Zikir ini. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Wakal kemudian beliau bersabda. Inna rabbika kana akhbarani anni saru alamatan fi ummati sesungguhnya robbku mengabarkan kepadamu bahwa aku akan melihat tanda pada umatku wa amarani idza raaituha an nusabbih bihamdihi wa astaghfir dan memerintahkan kepadaku apabila aku telah melihat tanda tersebut untuk bertasbih kepadanya dengan memujinya dan memohon ampun kepadanya Innahu kana taubah, sesungguhnya dia maha menerima taubat. Fakadar ait Tuha maka aku telah melihat tanda tersebut, yaitu apa tandanya? Ayat ini, surat ini, yang Allah beri tanda kepada beliau. Idaja anasrullahi walfat, waraitanna syadululuna fi dinillahi afwaja, fasabih bihamdi Rabbika wastalfir. Innahu kana taubah. <tanda tawabah> Jadi inilah yang kedua. Beliau baca di setiap akhir urusan beliau Subhanallah wa bihamdi Astaghfirullah wa atubu ilaih Ketika beliau diturunkan ayat atau surat yang mulia ini Walhamdulillah Kita cukupkan sampai di sini InsyaAllah ta'ala Nanti kita lanjut setelah surat maghrib Semoga ada manfaatnya Wa bilahi taufiq Walhamdulillahirrahmanirrahim Faihwanifiddin, Rahimani, Warahimakumullah InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan bahasan tafsir Surat An-Nasar Apa nama lagi surat An-Nasar tadi? Hah? Eh? At-Tawdi Yang artinya adalah Perpisahan Baik Tadi sudah kita sebutkan, tadi sudah kita sebutkan hadis-hadis yang terkait dengan penafsiran surat ini yang disebutkan oleh imam nukhetir rahimahullah. Intinya yang sudah kita sebutkan itu adalah semua hadis yang terkait. Walaupun ada banyak riwayat Yang disebutkan oleh Imam Nukethi Rahimahullah Namun intinya adalah sama Satu dengan yang lainnya saling mendukung Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ringkas Tentang Pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik Dari surat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iza ja'a nasrullahi wal fatih Apabila telah datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat pelajaran bagi kita bahawasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong kaum muslimin Melawan musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan Terhadap kaum muslimin Di dalam Melawan musuh-musuh Islam Atau di dalam jihad Di jalan Allah SWT Tentunya dengan syarat Mereka senantiasa Mengikuti petunjuk Rasulullah SAW Ini pelajaran penting Yang terkandung di dalam surat ini Surat ini mengabarkan kepada kita Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemenangan yang Allah anugerahkan kepada Nabinya yang mulia Nabi Muhammad SAW Dan para sahabatnya Maka di situ juga terkandung pelajaran bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala Akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muslimin Dengan syarat mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. Allah menangkan Rasulullah berarti kalau kita ingin kemenangan maka hendaklah kita senantiasa meneladani Rasul yang telah Allah menangkan, Rasul yang telah Allah tolong, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari surat ini adalah kewajiban untuk senantiasa mensyukuri. Kewajiban untuk senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bertasbih Dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bertasbih dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan memohon ampun kepada Allah Atas karunia yang Allah berikan Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur Dalam rangka bersyukur Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk bertasbih dalam rangka bersyukur Sebab Nabi SAW Bukan Bukan apa namanya Habis melakukan dosa Tapi disuruh istighfar Bahkan Nabi SAW Telah Diampuni Dosanya yang telah lalu maupun akan datang Kalau begitu Apa makna Beliau diperintahkan untuk istighfar jawabannya adalah untuk mau bersyukur untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ya. Ada juga pendapat yang lainnya disebutkan oleh Al-Qadhiiyat rahimahullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beristighfar? Karena beliau ketika beristighfar dalam keadaan merasa Kesyukuran beliau Belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan Ya, Ini jawaban Apabila ada pertanyaan Kenapa Rasulullah SAW Masih diperintahkan Untuk istighfar Yang pertama istighfarnya itu Untuk bersyukur Untuk bersyukur kepada Allah Karena istighfar itu kan ibadah Orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah Kemudian yang kedua Dari sisi Nabi Alaihi Wasallam, Kata Al-Qadiyyat Rahimahullah Bahwasannya beliau beristighfar Bukan karena perbuatan dosa Sebab beliau sudah tahu Dosanya sudah diampuni Kalau begitu karena apa? Karena beliau masih merasa syukurnya itu kurang Syukurnya itu kurang dan memang akan selamanya kurang kurang apabila dibandingkan dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada beliau. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan Wa In Taudu Nikmat Allahilah Tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah, seorang nabi sekalipun tidak mungkin kesyukurannya bisa menyamai nikmat Allah. Syukur itu kan untuk bersyukur nikmat. Yang mestinya kalau itu adalah syukur nikmat, berarti dia harus sama antara syukur dan nikmat. Harusnya sama. Karena kita bersyukur untuk mensyukuri nikmat tersebut. Tetapi kenyataannya kesyukuran kita sangat sedikit sementara nikmat Allah sangat banyak. Bahkan Sebagaimana ditegaskan Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Ketika seorang hamba Bersyukur Maka itu adalah Kenikmatan Yang perlu Disyukuri juga Jadi seorang hamba Allah berikan satu kenikmatan Kemudian dia bersyukur Maka syukur itu sendiri Adalah nikmat yang Membutuhkan kesyukuran berikutnya kesyukuran berikutnya juga merupakan nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya, demikian seterusnya jadi gak mungkin syukur kita bisa menyamai nikmat yang Allah berikan kepada kita oleh karena itu jemaah sekalian patut kita istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi kalau kita tambah dengan dosa-dosa sudah syukur kita kurang masih kita tambah dengan dosa-dosa maka lebih patut kita untuk istighfar. Dan itu juga rahasianya, mengapa setelah keluar WC kita juga istighfar. Iya kan? Apa doa keluar WC? Ghufranakah. Itu istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kita baru saja diberikan nikmat yang besar. Ya. Kita mengetahui orang yang tidak bisa buang hajat itu Luar biasa penderitaan Yang dia rasakan Ada yang sampai operasi Sehingga kotorannya harus keluar dari Perutnya misalkan Nah Allah berikan kepada kita anugerah yang besar Buang hajat Nikmat yang besar Yang belum kita syukuri dengan baik Makanya Kita ucapkan gufranakah Dan itu pula rahasianya Ikhwan sekalian Mengapa Setelah sholat Kita mengucapkan apa? Istighfar Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Padahal bukan habis melakukan dosa Habis sholat Karena apa? Karena kesyukuran kita banyak kekurangan Banyak kekurangan Sholat kita banyak kekurangan Sehingga perlu kita memohon Ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Jadi ini paling tidak ada dua jawaban yang disebutkan para ulama mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk istighfar padahal beliau sudah tahu dosanya sudah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Yang pertama apa tadi sebagai kesyukuran. Yang kedua, karena beliau merasa kesyukurannya masih kurang. Oleh karena itu beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Adapun kalau kita dua-duanya kenapa kita istighfar? Karena kesyukuran kita kurang dan karena kita banyak dosa. Ya, ada pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diqmar bukan karena beliau banyak dosa, bukan. Tetapi merasa beliau merasa syukurnya masih kurang dan memang tidak akan pernah syukur beliau menyamai nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya. Yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah keutamaan zikir-zikir yang disebutkan di sini yaitu bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Ini adalah perintah khusus. Perintah khusus kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak tasbih dan istighfar. Untuk memperbanyak tasbih dan istighfar, Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan keutamaan ee uh, hadis yang mulia apa namanya zikir-zikir yang mulia ini Keutamaan zikir-zikir yang mulia ini karena secara khusus Allah Subhanahu memerintahkan kepada Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membacanya dan beliau baca dalam salat subhanallahu wa bihamdih Allahummagfirli yaitu dalam ruku' dan sujud adapun di luar salat subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Maknanya sama Memuji Allah uh, Mensucikan Allah dengan memujinya Dan istighfar Subhanallah Wabihamdi Astaghfirullah Wa atubu ilaih yeah. Jadi Ini adalah zikir-zikir yang sangat agung Yang perlu kita Perbanyak untuk Senantiasa mengucapkannya Tetapi jemaah sekalian ada satu lagi yang saya lupa sebutkan tadi. Jawaban para ulama mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istighfar? Bukan kerana beliau banyak dosa, melainkan apa? Sebagai teladan bagi umatnya. Sebagai teladan bagi umatnya. Jadi tiga ini paling tidak jawaban para ulama. Mengapa beliau diperintahkan istighfar? bukan berarti beliau banyak dosa melainkan sebagai teladan bagi umatnya. Artinya, kalau seorang nabi saja senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau adalah orang yang paling baik amalannya, yang paling jauh dari maksiat, tentu kita yang lebih pantas untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah dikarenakan dosa-dosa kita begitu banyak dosa-dosa kita begitu banyak iya dan subhanallah dikatakan para ulama la sagirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus dan tidak ada dosa besar apabila senantiasa diiringi dengan istighfar jadi istighfar itu luar biasa keutamanya dapat menghapus dosa-dosa kita dosa besar sekalipun tentunya disertai dengan tobat makanya di dalam akhir ayat ini ditegaskan innahu kana tawwaba sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan juga di dalam zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah wa atubu ilaih aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya maka Apabila senantiasa kita beristighfar kepada Allah, jangankan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar pun Allah akan hapuskan. Sebaliknya, apabila dosa itu dilakukan terus menerus, maka yang kecil sekalipun akan menjadi besar. La syirata ma'al istirar, wa la kabirata ma'al istiqfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus dan tidak ada dosa besar. Apabila diiringi dengan istighfar Apabila senantiasa Diiringi dengan istighfar Iya Jadi Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita Keutamaan dikir-dikir Yang Allah perintahkan di dalam Surat ini yaitu Mensucikan Allah dan memujinya Serta beristighfar kepadanya Dan bertobat kepadanya Subhanallah wa bihamdi Wa astaghfirullaha wa atubu ilaih Subhanallah wa bihamdi. Wa astaghfirullaha wa atubu ilaih Ya, berbanyak ucapan ini Subhanallah wa bihamdi. Wa astaghfirullaha wa atubu ilaih Maha suci Allah Maha suci Allah Dan dengan memujinya Dan aku memohon ampun kepadanya Serta bertobat kepadanya Baik Apa artinya Maha suci Allah Apa artinya maha suci Allah Artinya adalah Kita Mensucikan Allah Dari berbagai macam Bentuk kesyirikan Sekutu-sekutu Dan tandingan-tandingan Serta sifat-sifat Yang tercela. Itu artinya Ucapan subhanallah Fasabdih maka sucikanlah Allah yaitu ucapkan subhanallah artinya apa kita mensucikan Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan Allah adalah rob satu-satunya yang patut disembah tidak ada sekutu baginya demikian pula mensucikan Allah dari berbagai macam sifat tercela artinya Allah seluruh sifat-sifatnya Adalah sifat-sifat yang mulia Sifat yang maha agung Allah kebarkah wa ta'ala Tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat yang tercela. Itu arti subhanallah Apa arti Dan dengan memujinya Alhamdul pujian itu Dijelaskan para ulama Maknanya adalah makna alhamdulillah, wasful mahmudi bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim memuji Allah artinya mensifakat mensifatkannya dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan mensifatkan Allah mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan disertai cinta dan pengagungan, itu arti alhamduh beda dengan al-madhu kalau al-madhu al itu artinya juga memuji tapi kadang kita puji orang bukan karena kita suka kepada kepadanya supaya dia tidak mengganggu kita ya kan kita puji orang supaya dia baik kepada kita supaya dia tidak mengganggu kita bukan karena kita menghormatinya ada ya. Adapun Alhamdulillah ini Pujian disertai dengan cinta dan pengagungan Pujian terhadap kesempurnaan Allah Artinya Orang yang mengucapkan Alhamdulillah Berarti dia meyakini Allah pemilik segala kesempurnaan Yang mencakup Kesempurnaan sifat Sebelumnya kesempurnaan zat Kesempurnaan sifat dan kesempurnaan perbuatan, al-khamaalul-dhati, al-khamaalul-wasfi dan al-khamaalul-fiqli. Kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat dan kesempurnaan perbuatan. Artinya, zat Allah sempurna, tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Demikian pula seluruh sifat-sifatnya juga sempurna. Tidak mengandung kekurangan sedikit pun Dan seluruh perbuatannya itu sempurna Tidak mengandung celah atau aib sedikit pun Demikian pula Itu sudah mencakup dalam perbuatan Ketetapan Allah juga sempurna Dan ketetapan Allah itu ada dua Ketetapan kauniah dan ketetapan syariyah Perbuatan Allah di dalam menetapkan kauniyah Dan menetapkan syar'iyah, Dua-duanya sempurna Dua-duanya sempurna ya. Allah menetapkan kauniyah Contohnya adalah Allah menciptakan seluruh makhluk Dan menadirkan segala sesuatu Maka perbuatan Allah dalam menetapkannya itu sempurna Baik menetapkan adanya kebaikan maupun adanya musibah Kemudian ketetapan Allah syar'iyah. Iaitu syariat Allah Adalah syariat yang sempurna Tidak mengandung aib Tidak mengandung celah Sedikit pun juga Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran Al-Yawma akhmaltulakum dinakum Pada hari ini telah kusempurnakan Untukmu agamamu Baik Itu makna alhamdulillah. Jadi Mengapa kita perlu memahami maknanya Agar jangan sampai Zikir-zikir yang kita ucapkan Berubah Menjadi Adat kebiasaan Bukan lagi ibadah Apa maksudnya adat kebiasaan? Lewat begitu saja di lisan Tanpa dipahami maknanya di dalam hati Tanpa direnungkan Tanpa dihayati Makna dan kandungannya Di dalam hati Itu berarti zikir sudah menjadi adat Ya Mengucapkan kepada saudaranya Assalamualaikum Tapi gak ada harapan supaya dia mendapatkan keselamatan Itu udah jadi adat Bukan lagi ibadah Iya Jadi mesti Setiap kita berzikir Atau berdoa kepada Allah Hadir dalam hati kita Bukan hanya dalam lisan Tetapi juga hadir dalam hati kita Pengharapan yang besar kepada Allah Makanya perlu dipahami Makna dan kandungan Di dalam zikir-zikir tersebut Iya, semakin dalam kita pahami Maknanya, maka akan semakin Kuat kehadiran hati Kehadiran hati Di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Jadi Ini keutamaan Zikir-zikir ini, hendaklah kita amalkan Dan kita pahami maknanya Subhanallah wa bihamdih Wa astaghfirullah Wa atubu ilaih Baik Kemudian Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari Ayat yang mulia ini Subhanallah ini pelajaran besar sekali Yang bisa kita petik Dan ini juga ada hadis Di bagian-bagian akhir Disebutkan oleh Imam Bukhithi Rahimahullah terkait dengan salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari surat ini. Surat ini membuktikan kepada kita benarnya kenabian Rasulullah Sallam. Benarnya kenabian Rasulullah Sallam. Ia, ya. kalau kita renungkan surat ini maka akan semakin kuat keimanan kita terhadap benarnya kenabian Rasulullah SAW dan kalau kita meyakini benarnya kenabian Rasulullah SAW tentu keimanan kita kepada Allah semakin kuat iya kan? karena kalau dia benar tentu yang mengutusnya itu pasti benar iya dia gak berdusta yang mengutusnya benar-benar roh yang Maha Kuasa, Yang Maha Berilmu, Yang Maha Ikhmah, Yang Maha Mampu, Yang Maha Kuat, Yang Maha perkasa ya, dan pemilik segala sifat-sifat mulia. Apa tanda itu? Bisa kita lihat ya, mas kalian? Ia kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menaklukkan kota Makkah, mengalahkan penduduk Makkah dahulu dahulu ada pasukan besar pasukan besar yang ingin menghancurkan atau mengalahkan makkah dan mengalahkan penduduk makkah dan mereka tidak berhasil pasukan apa itu? Ya, Hah? pasukan gajah Iya, pasukan gajah ya. ini pasukan dari negara besar ya dari negara Romawi. Abraha itu kan dia gubernurnya Romawi. Abraha. Gubernurnya Romawi dia. Ini dari negara besar, negara superpower, pasukan besar, pasukan besar dengan membawa kendaraan gajah. Tapi karena mereka berada di atas kebatilan, memerangi berdasarkan kekufuran, maka Allah hancurkan mereka penduduk maka ya. udah lari semua nggak ada yang tersisa di Mekah udah lari semua Allah sendiri yang langsung menghancurkan mereka ya jadi kalau Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Mekah orang akan langsung berkesimpulan pasti agamanya benar karena Allah menolong beliau Abraha Allah hancurkan ya itulah yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Arab Sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Salimah radhiyallahu anhuma. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Wa kanatil Arab talawwamu biislamihim al-fathah." Dahulu orang-orang Arab menunggu-nunggu untuk masuk Islam apabila Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah Iya, karena mereka mau membandingkan kalau dia benar pasti Allah tolong. Sebab Abraha Allah enggak tolong karena dia sudah jelas salah. Iya. Maka mereka pun berkata, utrukuhu wa qaumahu fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Kata mereka, biarkan dia dengan kaumnya, yaitu kaum Quraisy yang mendiami kota Mekah Orang-orang Arab sekitar menunggu-nunggu kejadian ini. Biarkan dia bersama kaumnya, biarkan mereka berperang dia dan kaumnya. Kalau dia memang berhasil menang melawan kaumnya, maka berarti dia adalah seorang nabi yang jujur. Ya, di situ mereka mau membuktikan kenabian beliau. Jadi mereka enggak mau masuk Islam dulu sebelum betul-betul terbukti. Falah maka ahli al-fat badarakul kaumin bi islamihim. Maka Ketika terjadi perang Fathu Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menang setiap kaum Arab langsung bersegera masuk Islam. Wa badala abi qaumi biislamihim. Maka kata beliau, ayahku segera membawa kaumnya untuk masuk Islam. Maka ayat yang mulia ini atau surat yang mulia ini menunjukkan kepada kita kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus yang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya baik kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari surat ini adalah keutamaan Ibnu Abbas keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu taalahuma karena di setiap pembicaraan tentang surat ini selalu disebut nama beliau dalam penafsiran surat ini seperti hadis pertama yang kita sebutkan tadi, di mana beliau salam alaihi wasallam menafsirkan bahawa surat ini adalah tanda dekatnya ajal rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang sahabat yang mulia ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai pada kedudukan ini karena rasulullah sallam alaihi wasallam pernah mendoakan beliau. Pernah mendoakan beliau, Allahumma fakihu fitdin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia dengan agama dan ajarkanlah dia tafsir. Pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Ya, jadi uh, Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhu ma menafsirkan makna. Surat ini adalah tanda Dekatnya Wafat Rasulullah SAW Maka surat ini menunjukkan keutamaan ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Yang beliau memiliki ilmu khusus Dari Rasulullah SAW Beliau banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW Ta'wil Al-Quran Iaitu penafsiran Al-Quran Penafsiran Al-Quran Iya Kemudian jaman sekalian Sheikh Abdul Rahman bin Nasir Astadir Rahimahullah Di dalam tafsir beliau Ini kita sekedar tambahan saja Dari tafsir yang lain Iya, di dalam tafsir yang lain Dari tafsir Sheikh Abdul Rahman Astadir Rahimahullah Beliau memberikan kesimpulan surat ini Bahawasanya Faktor-faktor Yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan Pertolongan Allah dan ampunannya Itu ada empat Yang pertama Bertobat kepada Allah SWT Bertobat kepada Allah SWT Yang kedua Iman Ya, yaitu mengimani seluruh yang Allah kabarkan, seluruh yang Allah kabarkan kepada kita. Yang ketiga amal soleh, yang keempat istiqamah. Ini empat faktor kita mendapatkan ampunan Allah Taala. Ya. Sudah masuk waktu isya ya Masya Allah Belum sempat tanya jawab nih. Baik mungkin saya cukupkan sampai di sini. Wallahu'alam Tidak ada tanya jawab lagi pak Saya tidak lihat waktu tadi Mungkin satu lagi Tawab Tawab adalah nama Allah Itu yang terakhir pelajaran yang bisa kita petik Inna hukana taubat, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Maka dalam ayat ini terdapat penjelasan salah satu nama Allah yaitu At tawwab Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahu alhamdik, Nashridallahu ilahilantas taufurqabatubileik. Wassalamu ala nabi Nabi Muhammadin alaihi wasallam. Walhamdulillahi robbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.